Lukeanos ze Samosaty, pravdivý příběh, popis armády, měsíce. Jádro vojska tvořilo 100 000 mužů, k nímž nepočítám vozatajstvo, technické oddíly, pěšáky a cizí pomocné sbory. Z toho počtu bylo 80 000 koně supů a 20 000 jezdců na křídlatých zelených hlávkách. I to je ohromný pták po celém těle, hustě porostlý zelenými listy místo peří a jeho křídla se nejspíše podobají locikovým listům. Vedle nich stály v pohotovosti jáhelníci, kteří vrhali jáhly, a česnekáři, kteří házali česnek. Králi na pomoc přišli i spojenci z velké medvědice. 30 tisíc blechařů a 50 tisíc větrovců. Ti blechaři jezdí na velkých blechách. Od to také mají svoje jméno. A ty blechy jsou velké asi jako 12 slonů. Čau Petře. Čau Kamilé. Jak se vede? Jde to. To zní, jakoby jsi četl nějaké antické sci -fi. Jo, přesně. A to je téma dnešní přednášky. Výjimečně bychom měli narušit formát našeho podcastu a mluvit na diváky. Já jsem Kamil a tohle je Petr. Jsme lidi dva, kteří mají podcast, což je internetový pořad který se zapývá antikou, civilizací stravěkého Řecka a Říma. Snažíme se, aby to bylo vtipné a snažíme se, aby tam bylo hodně ukázek z primární literatury, třeba to, co jsem teďka včetl. Máme taková témata jako třeba Řecké lékařství, demokracie, kouzel, kouzelnictví v antice. Řekové, kteří utekli k Peršanu věštná znamení. Co to je řada je... zajímavých témů. No a protože jsme na trpa konu, tak jsme se rozhodli, že si dáme živou epizodu na téma um, science fiction fantice. Bylo nějaké science fiction fantice? Ne. Okay, tak, tak je, Máte nějaké ne. otázky? <laughs> um, jasně, není žádné science fiction ve smyslu, nikdo se nepokouší vymyslet alternativní civilizaci vůči té, kterou vidí kolem sebe, ale jsou tam prvky, které vidíme běžně v science fiction a jsou tam um, jako šílený výmysly, které bychom si mohli představit, že reprezentují jako mimozemšťany, a roboty a tak dále. Jo, přesně tak. No. Ono je docela těžké samozřejmě, Definovace je to science fiction, ale taková jako minimalistická hodně definice je, že se zamýšlíš ten nějakým, na nějakou neexistující technologií a pokoušíš se představit, jaká by ta technologie měla praktické dopady hlavně na společnost. Tak nic takového v antické literatuře nebylo, protože tam nebyly, třeba neexistoval vůbec koncept vědeckého pokroku, takže ta představa, že v budoucnosti budou lidi umět něco pomocí techniky, co teďka neumí, tak to tam vůbec nebylo. Ale, jak jsi říkal, tak se tam setkáme s určitými tropy, které dneska jsou v podstatě, najdeme science fiction. Jo? Tu funkci těch tropů plní science fiction. Takže třeba mimozemšťani, něco takového tam existuje. Jo? Najdeme třeba něk některé konkrétní bytosti, který, o kterých se v řecké mytologii říká, že pochází z jiných planet. Třeba nemejský lev, se kterým bojoval Herakles, o něm se říká, že pochází z Měsíce. Nebo třeba Lidi automaticky předpokládali, že na jiných vesmírných tělesech to vypadá podobně jako na Zemi. To znamená, že tam je ekosystém, žijou tam lidi, mají znamená obilí, obydlí a takovýhle věci. Obilí. Jako ve Star Treku. Jako ve Star Treku. No. No, možná to tam vypadá ještě trochu jako víc, než jak to vypadá večer na Star Treku, nedáli tam jako filtr barevný a, a poplum skály a tak. Dok už první filozof, nejstarší, o kterým víme, který tvrdil, že nebeský tělesa jsou tělesa, že předtím si lidi mysleli všechno možný, oni si třeba mysleli, že to je nahromaděný světlo nebo že to je éter, což je taková změsice vody, přes ohně a vzduchu, tak první člověk, který tvrdil, ne, jsou to normálně balvany a dá se na nich chodit a tak, což byl Anaxagoras, tak ten už říkal, jasně, jsou to balvany, je to v podstatě jako země, to znamená, že tam musí být i lidi a baráky a strmy a věci. Jenom otázka do publika, jo? když jste se teda už zazvěděli tady tohleto, určitě jste viděli film Souboj Titánů. V tom filmu Souboj v tom původním ze 70. nějakého roku, je postava mechanické sovy, krásné bubo, což je sova v řečtině. Tam ten děje je takovej, že oni nějak přijdou o toho Pegasa, o toho koně, a Zeus poručí Aténě, aby dala těm hrdinům, jako náhradního pomocníka, svoji sovu, která je normálně živa. A ta Aténa ho jak v podstatě vyfakuje a řekne Hephaistonovi, což je bůh řemesla, aby mu vyrobil vlastně sovu umělo. Takže potom jako do konce toho filmu se tam vyskytuje umělá sova. A pokud sledujete ten děj, tak ta sova v podstatě Dělá veškerou tu práci. Ty, uh, hrdin, kdyby tam ta sova nebyla, tak těti hrdinima asi desetkrát celohaly. Ta sova je úplně jako klíčová ve všech těch momentech to děje. Otázka. Myslíte si, že v, tom, uh, v té primární literatuře, v tom uh, mýtickém cyklu o Perzovi je robotická sova? Zvedněte ruku, kdo si myslí, že tam není. Kdo si myslí, že tam je? Jo. Tak v tomhle případě tam není mechanická sova. Oni to do toho filmu dali, protože předtím byl úspěch ve Hvězdných válkách s r 2 takže prostě vymysleli postavu jako robotické sovy. A nebo... podobné zvuky a taky je to nahraditelné. Přesně tak. Taky všechno umí. Má jako... Nemá gadgety, ale v podstatě všechno udělá jako v tom filmu podobně jako r 2 Um, nebylo v antice úplně, tak, ne, ne, jedna z věcí, která neexistovala, by byl koncept mechanického člověka. Že by někdo jako vyrobil stroj, který by dělal věci. Ale um, se, objevují se tam třeba postavy, které mají tělo z různých kovů. Třeba Hephaistos, o kterým jsme se už bavili, což je bůh řemesel, tak ten v různých mýtech vytváří normálně lidi. Někdy i celý národy, který mají těla třeba z bronzu nebo ze zlata. zajímavé je, že gorgony, které taky znáte z filmu jsou titánů, i když tam je jenom jedna, v antické literatuře jsou dvě nebo tři, jedna z nich je meduza, tak ty mají v těch primárních pramenech někdy paže ze zlata a křídla z bronzu. Ale nejsou to takové roboti. Jo? Prostě bohové tvoří různé bytosti z různých materiálů a některé ty bytosti jsou prostě tvořené z kovů. Což není jako snaha vytvořit roboty, to je jenom snaha vytvořit různý byto které mají různou hodnotu třeba, že Reprezentují různé vlastnosti a tím pádem jsou z různých kovů, protože prostě že jo, zlato je kůl cool, dobrý a skvělý, a v je takový nicotný, ale zároveň a drahý a tak. A v některých případech taky nevíme, proč to tak je. Právě, no. Že... Ale každopádně, jako v že nepotřebuješ žádný roboty nebo mimo že jo, protože ty tak jako ve Star Treku, prostě máš vesmírní Židy, nebo vesmírní Spartiany, že jo, a jako Ferenky a klinků, bežíc, Přesně tak. Tak prostě v antice máš jako divné bytosti, které žijou třeba na nějakém ostrově, že jo. Prostě, to jsou napůl koně a napůl lidi. Tak vlastně jako aliens, ale oni žijou třeba někde na nějakém ostrově, který je kousek dál, že jo. Protože je to představitelný. moderně se bylo takový divný, kdyby prostě někdo přelotil do Austrálie a tam prostě žili Klingoni, že jo. Ano, to je pravda. No. Oni nepotřebovali říkat, když, když chtěli v literatuře udělat třeba to, co dneska dělá Star Trek v literatuře, že jako prezentuje nějakou jinou společnost a pomocí toho komentuje třeba to, co se děje v té společnosti naší, že jo? tak tam máte právě ty jako vesmírné židy a hmm. nacisty a takyhle věci. Tak, tak oni tam potřebovali uměstňovat, tyhle ty fiktivní společnosti na oblohu, v podstatě ve vesmíru, protože ten svět byl dost velký, ještě pořád a byl známý. Jim stačilo dát do Ruska třeba, protože jeden z nejčastějších tropů v antické literatuře byly Skytové, což je národ barbarský, který obýval takovou oblast mezi, řekněme, Maďarském a Kamčatkou. A pra, byly to národy, které žily velmi odlišným způsobem života. Oni byli kočovníci, žili, jez, prostě žili na koních, neměli žádný stálý sídla a tak. A samozřejmě to byly velmi obávaní válečníci. Byla několik, několik epizod takových malých mongolských invazí, kde najednou uprostřed Řecka, nebo třeba v Babylonu, se objevily armády skytů, 50 let tam vládly a pak se se zmizely. A právě tady tyhle lidi ve filozofii, v literatuře, populárně a tak, často stilizně různé stereotypy nebo nějaké zvláštní věci. Neci... Vždycky, když ten autor potřeba říct, že se děje něco divného nebo že lidi jsou divní, tak řekli, že to jsou skytové. Taky třeba chci ukázat, jaký by to bylo, kdyby nějaká civilizace, která jí své mrtvoly, jí pojídá své mrtvé, protože tak se jako dostanou do kontaktu s těmi svými blížními, že jo, při tom, co umřou, tak jak by se nahl nahlížela na někoho, kdo nechá ty mrtvoly sníst jako čarvy, že jo. To znamená jako my. No ale dneska ve sci-fi to udělal tím, že by to byla nějaká planeta, kde prostě se pojídají mrtvoly, tak o to byly skytové, kteří pojídali mrtvoly a ukazoval to Herodotus. A nebo a to je ještě větší mindfuck než pojídat mrtvoli, To byla společnost, ve které byla rovnoprávnost mužů a žen. Protože oni viděli, tím že to byla kočovná společnost, že tam třeba ženský chodí po venku nebo jezdí na koních a tak, no. V Řecku ženy byly zavřené doma a měly vyhrazenou celou jednu část domu a nevycházely na veřejnost bez doprovodu a tak. Dobrý, a tím už se teda pomalu dostáváme k hlavní části dnešního pořadu. A to je právě to dílo, ze kterého jsem četl, protože to je takový pěkný příklad něčeho, co se hodně podobá science fiction fantasy. Autorem je Luciano ze Samosaty, což byl římský spisovatel, řekněme amatérský filozof a státní úředník, který žil v druhém století našeho letopočtu. A on psal satiry, takže v podstatě humorná díla, kde se dělal srandu z různých věcí. A tady tak knížka, Pravdivé příběhy, a obsahuje cestování do vesmíru, mimozemské formy života, včetně popisu prvního kontaktu s cizí civilizací, meziplanetární válku, kolonizaci cizích planet a hlavní hrdina je explicitně motivovaný touhou poznávat svět a poznávat vesmír. Což je poměrně jako vyspělý trop v literatuře. Často se stává, že když se hrdinou v antických románech děje něco zvláštního, tak jsou v podstatě jenom oběti okolností. Třeba typicky vyplouvají, ty fantastické příběhy jsou třeba umisťovány na moře často, Odisáž, jako ve Star máte hvězdnou loď, která lítá po obloze a vždycky někde přistane a tam se něco stane, tak v antice tady tenhle ten vlastně příběhový jako to schéma plní normálně loď, která pluje po moři. to volné moře, jako prázdný vesmírně nic není, a vždycky, když ta loď zakotví na nějakém ostrově, tak se tam něco stane. Třeba Odyssey je vlastně takový jako Star Trek, že, že oni vždycky přestanou na nějakém ostrově, tam je nějaká Schillerá čerodejnice a ta třeba promění posádku na prasota. Můžou tam mít třeba jako vesmírné anomálie, že nějaká bouře tu letě kam a něco se s ní stane a tak. Ale, jak jsem říkal, tak ten hlavní hrdina je zpravidla jenom oběť okolností. Třeba se právě stane, že oni někam vyplujou a bouře je zanese někam do nějakých cizích krajů, třeba do Skotska. To zná, na sever Evropy, a, a tam se dějou nějaké divné věci. Ale tady ten hrdina je explicitně motivovaný touhou po poznání. Ale jako bouře nebo vítrhou náhodou zanese na měsíc. Ano, Takže tak. vlastně taky půjde na vodi, která se postupně promění ve vesmírnou loď a potom teda pak nějak cestuje po měsíce a úplně nevím, jakým způsobem se tam přesouvá potom. Jo, jo. Možná e, to je taky docela zajímavé říct, že jsme se už zmínili o nějakých tropech vlastně ze science fiction, které se objevují v antice. Co je třeba strašně zajímavé, co se nikdy v antice neobjevuje, je let. To znamená, že by někdo jako někam letěl, nebo že by byl třeba nějaký stroj, který by umožňoval lidem lítat. Jediná výjimka, je známý poměrně mýtus o Daedalovi a Ikarovi, který si vyrobí křídla z vosku a to skončí špatně, tak možná jako na základě té negativní zkušenosti už potom nikdo nespokuloval o lidském létání. Vždycky, když se ceste do vesmíru v Antice, tak se tam normálně pluje na lodi. A oni si představovali vesmír různě, představovali si nejdřív, že, to je normál, že obloha je normálně plochá klenba, která je vyrobená z bronzu, a že nebeské předměty jsou na té desce připevněné a pohybují se tam. A pak, když třeba objevili, že obloha má hloubku, to znamená, že to je jako by prostor, že to není deska, tak si třeba představovali, že je vyplněná éterem, což je velice jemný vzduch, takže se po něm dá plout jako normálně po moři. Takže, když letíte do vesmíru, tak tam letíte normálně na, na lodi, která musí mít plachty a vesla a takovéhle věci. A pak, jako planety a různé ostrovy a tak, tak na nich se dá přímo přistát zakotvit. Jo, v vlastně jsou, protože potřebuješ nějakou vodí, když jsi někam po, po, po nebesech. No ale že pak z těch křídel se pak lidi občas dělají například ten Lucianos sám vlastně má i Icaromenipus, že příběh člověka, který úrove křídla nějakému ptákovi, nasadí si je a letí, a letí do nebes. Ale je lepší než Icaros, protože jeho křídla nejsou limitovaný tím, že by byly vyrobený z vosku. Žeho? To znamená, že on z toho když přijde do kontaktu se sluncem. On jako fyzicky urve ty křídla tomu Orlově. Potom mu ještě urve oči a s těma očima potom vidí dobře na Zemi. To dává smysl. Jo. tak, protože orl má perfektní zrak. No, každopádně, tady Luki jo, nepíše primárně sci-fi, ale dělá si srandu z toho, jak se píšou antické historie. Takže a vlastně píše příběh, o který. Popisuje, jak by měl vypadat historický text, který píše prostě o cestě cestě po, po nějakých těch vesmírných královstvích. To znamená, že on paroduje jako antickou historii. Jo, to je hrozně důležité říct. Jo. Já, že jak, jako, Abych to za zopakoval opakoval, Lukeanos nepíše science fiction, on si dělá srandu z tehdejších historiků. jste si chtěli někdy poslechnout náš podcast, tak doporučuji začít epizodou číslo 3, protože to je podle mě nejlepší epizoda do dneška. Ty předchozí a většina těch pozdějších nejsou moc dobré. <laughs> Ale ta epizoda číslo tři, to byla epizoda, která byla vědovaná vlastně prvnímu muhu, dochovanému historikovi, který se jmenuje Herodotos, který jim napsal dějiny. On psal dějiny Válek mezi řeky a Barbary a pokrývá tam několik set let řecké historie. A mimochodem spousta věcí, úplně který se jako učí v dějepise to jako základ západní civilizace, tak to je prakticky známé jenom z Herodota. Třeba pokud znáte film 300, Bitva u termopyl, tak popis Řecko-perských válek, bitvy u Thermopyl, bitvy u Artemisia, u Salamíny, takové ty postavy jako král Leonidas, Themistocles a podobně, tak jeden z hlavních a často jediných pramenuje právě ten Herodotos. Problém je v tom, že zároveň u toho Herodota jsou i popisy dávné historie a popisy cizích krajů. Což třeba cizí kraje Etiopie nebo severní Evropa a tak. A z pravidla čím dál od Řecka se pohybujete, tak tím bláznivější věci se tam vyskytují. A čím dál do minulosti se pohybujete, jo, třeba je tam taková epizoda, ve které popisuje... Egyptskou historii, která je celá smyšlená. Jeden z důvodů, proč tady tohle tam je, je asi ten, že on hodně cestoval během svého života a mluvil s různými lidmi a tím mu nakecali blbosti a on mu on jim věřil. On říká, že třeba v Egyptě mluvil s nějakými kněžími, kteří mu vykládali eh, egyptskou historii a je úplně klidně možný, že si prostě dělali z něj sandu a jako zkoušeli, co v čemu všemu nějaký řek bude věřit. Takže třeba popisuje egyptského faraona, který se jmenuje což je skutečná postava, ale on mu připisuje to, že dobyl úplně celý svět. E, údajně díky němu do dneška v Gruzii žijí Egypťané. a vždycky, když porazil nějaký národ, tak e, na znamení vítězství vstečil sloup, na kterém nechal vytesat vagínu, což byl symbol potupy. Technické to afán nevím, jestli v pátým století přenášujeme, protože v Gruzii nežili nějací Egypťané. že jo? On, on říká, že v Gruzii praktikují obřízku a Egypťané praktikují obřízku, takže to jsou Egypťané. To je jasné. No a potom v těch popisech cizích krajů se vyskytujou takový věci jako létající hadi. Takže to je, často se, se to objevuje na různých webových stránkách kryptozoologie a tak. Podzemní pštrosy. Podzemní pštrosy, to je naše jako jeden z takových running jokes našeho podcastu. To což dává prostě smysl, že jako pokud pštros žije podzemí, asi si představuju pod pískem, takže když vidíš přstroza, který se k tobě blíží, tak je to takový malý, takový malý ten hrbolek výmolu písku, který se postupně přebře k tobě. A když schová ho v dopísku, tak to znamená, že se jako ukrývá tam, kde je zbytek jeho těla. Tím pádem je to reálný nástroj, jak se bránit před útokem. A proto, při to z sprkávám dopisku, a nakonec to celý bullshit. Já mám jinou hypotézu. Jedna z posledních věcí, o které mluví Sokrates v Platonové dialogu Phaidon, předtím než vypije Bolehlav a zemře, je teorie o duté zemi. Protože Sokrates věří, že země je dutá a tvrdí, že střed, ze zemní moře je ve skutečnosti uvnitř té duté země. A na povrchu té země je nebe. Takže on říká, že až zemře, takže ho duše opustí ten vnitřek té duté země a dostane se na povrch, kde jsou jako zlatý baráky a zlatý silnice a všechno je tam super a, a je to paráda. Si říct, že nežijeme na du zemi, ne, že je uvnitř té země. A. Ale jako ma, moje hypotéza o podzemních trosích je ta, že to jsou přtrosy, kteří žijí na povrchu té země a vždycky, když strčí hlavu do písku, tak vlastně jako jí prostrčí tou uh, zemí a vystrčí z ty dutiny. A. Takže to pak vypadá, jako kdyby žili v podzemí, ale zkušenost si to naopak. Pak tam jsou obří mravenci, kteří žijí v Indii a dolují zlato. Spekuluje se o tom, protože to se objevuje u několika různých zeměpisců, že to ve skutečnosti byly sislové, kteří žijí v koloních podobně jako mravenci, opravdu žijí v, Egypti, opravdu žijí v Indii a zprávy o těch sislech, díky tomu, že to jsou společenský zvířata jako, jako mravenci, se dostali do Řecka tak skomolení, že ty řekové se mysleli, že to jsou obří mravenci. A bohužel teda ti sislové nedolují zlato. Na severu Evropy přeji žije pták noh, který hlídá zlato. Několikrát se tam Herodot zmiňuje o kmenech lidí s černým spermatem. Na uralu žijí lidi s kozíma nohama, kteří spí 6 měsíců v roce. Pak v Libii, což je jeho označení pro Afriku, je kmen atlanů, kteří nepojdejí nic živého a nemají žádné syny. Asi mají jenom dcery. A, a pak tam jsou to podzemní včetři. Pojeda v tom, že právě proto nepotřebuje žádný. No, že jo? Protože prostě všichni jako aliens a všechny divné kultury se vyskytují přímo, jako když a, cest asi dvě hodiny cesty letadlem z Řecka. Jo. A, teda je jako uvědomit se, jo, že jeden z nejstarších a nejdůležitějších premenů evropské historie, ve kterým jsou všechny ty e, války mezi těma říkama a a tak, tak zároveň obsahuje všechny tady tyhle ty věci. A tak je dobrý si uvědomit, že když za námi někdo přijde a řekne, že v 5. století před dnešním letopočtem v Arabii existovali pterosauři, protože Herodotos úplně jasně popisuje létající plazy, dokonce popisuje, že měli blanitý křídla, tak je dobrý si uvědomit, že zároveň tam to říká i, že v Libii jsou podzemní pštrasy. No a tady z těch lidí si právě dělá srandu ten Lukianos. On na začátku toho svého díla říká explicitně, to, co já píšu, tak píšu podobně jako ti historici akorát já jsem lepší než oni, protože vám na začátku dopředu řeknu, že to je všechno lež. A, a pak začíná teda to dílo. E, Čili, jak to začíná? Takže to vlastně začíná diskojenmerem, že všechna všechny podobnost s historickými postavami je čistě náhodná. Ano, přesně tak, jo, já to tady můžu vám přečíst. Jo. Když jsem všechny tyto osoby probíral, ani jsem jim neměl příliš za zlé jejich lži, protože jsem pozoroval, že to už mývají ve zvykutí, kdo o sebe prohlašují, že se zabývají filozofii. Historie v té době by spadala taky pod filozofii. Tomu jsem se však u nich divil, jak si mohli představovat, když se neprozradí, že píší myšlenky. A proto, když jsem také z marnivé šipnosti zatoužil zanechat po sobě něco příštím pokolením, abych bez výjimky i sobě dopřál téhle vypravické volnosti, nemá je zároveň, co bych pravdivého pověděl, nezakusil jsem totiž nic, co by stalo za zmínku, zaměřil jsem se na lež, daleko čestnější než ostatní. Neboť alespoň v jedné věci řeknu pravdu, že totiž budu lhat. A teď to začne. Tak jaký je děj toho díla? či to začíná? Půlou na lodi, přistanou na ostrově, tam jsou nějaké divné rostliny, vyplujou, pak vítr vynese na měsíc, cestujou po měsíci, potom se zažijou bitvu, spadnou zpátky na zem, přežeje volryba, přistanou na ostrově, tam jsou nemrtví a vrátí se domů. Tak tento článek je pahýl, <laughs> tak pojďme ho trochu e, rozšířit. Jasně, no, tak oni, se, on, jak jsem říkal, explicitně motivovaný snahou poznávat, a jeho konkrétně zajímá, co je v Atlantském oceánu, protože řekové si představovali svět, tak zpravidla se ho jako plochý ze začátku, i když v té době už byla normálně rozšířená představa, že je kulatý, Um, no a oni se představovali poměrně malý svět, to znamená tři kontinenty, Evropa, Asie a Libie, což byl Afrika, které jsou oddělené, nebo které jsou obklopené jedním velkým oceánem, který se jmenoval poněkud neoriginálně oceán, a což byla původně řeka, která obeplouvá svět. No a jeho právě zajímalo, co je za tím oceánem, protože existovaly spekulace, že za tím oceánem žijí, že se to znamená země a že tam žijí lidi, to znamená řekněme v Americe. Dokonce některé řecké mýty určité fiktivní lokace, hodně jako mýtické lokace, umístí právě do toho Atlantského oceánu. Třeba ostrovy Blažených, což je posmrtný život, místa, na které chodí duše mrtvých, tak ty jsou většinou v Atlantském oceánu. Nebo třeba ty meduzy, teda ty gorgony meduza, v některých verzích toho mýtu o Perseoviží v Atlantském oceánu. Nebo třeba je tam Atlantida což je, že jo, v Critiovi, v jednom Platonově dialogu slavná, slavný ostrov Atlantida. No a on teda si řekne fajn, tak proplujeme těmi herkulovými sloupy, což jsou Gibraltar v podstatě, podíváme se. Nejdřív dopluju na nějaký ostrov, kde je taková krátká epizoda, která vypadá jako z filmu Věc od Jona Carpentra, kde, kde vidí nějaký keře, který mají strašně super hrozny, akorát problém je v tom, že ty kliře volně přechází v těla nahých žen. Tak což je takový dost bizardní a zvláštní vizuál. A oni se tam nějak baví a ty ženský... A nemůžeš se natrhat hrozny, protože ty ženy pláčou, když si je trháš. Což dává smysl. Um, okay. No a potom už je to, co nás zajímá nejvíc, kdy loď zasáhne bouře a z nějakého důvodu ta loď prostě odpoutá od hladiny oceánu a začne plout smírem a nakonec zakotví na měsíci. Tady je zajímavý se jako to zastavit nad tím, jak si představoval, že lidi vidí zemi z měsíce, protože tam je pasáž, ve který on se baví s měsíčním králem a ten měsíční král mu říká, tamhle to, co vidíte a třeba jako měsíc, to je země. Takže bych si představoval, že země je kulatá a vlastně vypadá z měsíce tak jako měsíc ze země. A nebo ten překlad taky možná znamená, tam to, co, to, co vidí, to, co jste, je, tady jste na měsíci, uh, tak jako vám vypadá ze země. Takže možná, že ten překlad říká něco úplně jiného, než, než co by se mi líbilo. Ale pak jen i Karol ten člověk vypůvá, uh, pardon, vylítává na těch uh, křídlech, a vidí reálně Řecko a jako části tehdejší prostě Evropy a jako menší a menší tečky a vidí jako velmi vzdálené. Takže není zřejmé, zřejm, že vidí jako kouly, takže není zřejmé, že vidí jako ten pale blue dot, jak by to popsal ale uvažuje úplně stejně. Prostě vidí ty, ty drobné, vidíte jako kontinenty a celý ten svět jako hrozně drobnou součást horizontu a říká si, jak je úžasný, že, jak je strašně jako, až, až, až směšný, že ty horoský bitvy a ty tisíce mrtvých se všechny odehrály jenom díky tomu, aby získali nějakou malou tečku a, někde tamhle rozpuštěnou a, jo, a, na horizontu. Jo, to je super. No. To je zajímavé. Jo, jo. Ano, to je, co říkáme se Carl Sagan, to nemá od, od um, Lukeana, že? že? Samozřejmě, tohle všechno ovlivnilo pozdější literaturu. Luciano měl to štěstí, že se zachovalo z něj velké množství jeho díla. Máme desítky autorů, u kterých víme, že napsali doslova stovky děl a nezachovalo se z nich nic, ale pak máme některý lidi, u kterým byla historie poměrně. poměrně štědrá, takže z Lukiana máme velkou část jeho díla. A právě to dílo bylo velmi populární, protože je vtipný. Ve středověku se překládalo do latiny, používalo se při výuce, třeba studenti dostávali za úkol psát vlastní verze konkrétních lukeanových děl. A tohle samozřejmě ovlivnilo utopické romány v renesanci, později v baroku, takový ty ostrovy Pultanela a v nějaký sluneční ostrovy a takovéhle věci. No a pak se to samozřejmě dostalo přes Žila Verna a nějaký takovýhle lidi až do, až do science fiction. No a co se tedy děje na tom měsíci? Tak na tom měsíci jsou normálně lidi, jsou tam baráky, hrady a takovýhle věci. Je tam nějaký král. No a teď je úplně super, že ten král se chystá na válku s obyvatele Slunce a příčinou té války je kolonizace Venuše. Protože samozřejmě to je parodie na mezinárodní politiku Středomoří kdy různé městské státy řecké kolonizovaly že, a potom se vedly války a jednou z těch příčin těch válek mohly být třeba pod koho bude spadat nějaká konkrétní kolonie. Není to kolonie jako ve Star Treku, je to kolonie jako třeba Kartágo nebo třeba Marseille, byla řecká kolonie. Jakorát je to stejné slovo, takže mi to přijde vtipný. Ale je to je vidět, že on je podobně jako v našem sci-fi, v Deep Space Nine, se bojuje o obchod skrze nějakou jako úzkou obchodní trasu, no tak vždycku se prostě bojuje o ty věci, které jsou jako zásadní v tehdejší mezinárodní politice. Je to prostě něco, co by nám připravo absurdní, jako možnost kolonizovat nějaký kus, kus kamene někde ve smíru, že? jo? Ano, přesně tak. No. A stejně jako třeba Deep Space Nine a Dominion War, je v podstatě nějaká jako druhá světová válka ve smíru nebo něco je to, jak se ta válka vede, jaký tam, jakým způsobem tam probíhají ty bitevní setkání a třeba jak ta, strategický, jak ta válka je strategicky rozvinutá a tak, tak to je hodně podobné jako byl třeba jako ponorkový boj, nebo jako byl boj lodí ve druhé světové válce. Ho. Zase třeba ve zvězných válkách velmi slavně ten z, mechanika toho boje byla s, byla inspirovaná těmi dogfights stíhačů se ve válce nad Británií a tak. Um, Luciano zdělá v podstatě to stejné, akorát, že on paroduje to, jakým způsobem hovoří a jak popisují války a bitvy ti starověcí um, historikové. Jo? Takže on nejdřív popisuje počet vojska na každé straně, jaký mají výzbroj, jaké je rozloží. Jo, jak, jaké třeba druhy zbraní, jaká jezdecká zvířata jsou na různých křídlech, jmenuje tam samozřejmě velitelé, to se vždycky uvádělo. Tady třeba jeden z velitelů je střelec ze zvěrokruhu, protože jsme na nebi, že? Potom popisuje průběh bitvy a výsledek na jednotlivých částech vojska, to znamená, nejdřív jsme zaútočili na levém křídle a tam ti káři porazili blešáky a takovéhle věci. Potom vstyčí tropajon, což je vítězné znamení, to se vždycky dělalo na konci bitvy a jako v podstatě součást nějakého náboženského rituálu a zároveň podle toho se poznalo, kdo vyhrál, protože to někdy nebylo jasné a ten, kdo mohl postavit tropajon, aniž by ho ta druhá strana zabila, tak ten vyhrál. Někdy postavili tropa on obě dvě strany na různých místech, kde si mysleli, že se ta bitva vyhrála. Přesně tak. No. Ale... no a potom je tam znění mírové smlouvy, kdy on paroduje takový právnický jazyk, kterými se psaly ty mírové smlouvy. Přemýšlíme samozřejmě spoustu těch mírových smluv známé doslova. Um... No, mezi tím ještě přijde nějaký vojsko, který se schovával někde nebo přišlo pozdě a celou tu bitvu otočí, což je zase typický trop z popisu bitev římských rys historiků. Když se zničilo zničil, nic, vynoří a se to rozhodne. No a to, co já na tom tipně je samozřejmě, že se to odhrává smíru a že ty vojska jsou jako plázněji, jo? No třeba, když přišel čas, seřadili řadili se takto. Pravé křídlo zaujali koně supové a král je sa obklopen družinou nejudatnějších. Na levém křídle byli zelenáči. Ve středu stáli spojenci rozdělení podle skupin. Pěchota měla kolem 60 milionů mužů. Místo jim bylo vykázáno takto. Endymion dal příkaz obrovským pavoukům, když se tam mnoho rodí a z nichž každý je mnohem větší než kterýkoliv z ostrovů, aby protkali vzdušný prostor mezi Měsícem a Jitřenkou. A jakmile oni tento úkol provedli, vytvořili opěrnou půdu a umístili na ní pěchotu. Veleli Černohlav, syn Jasnomilův, vedle dvou jiných. No, on tady ten překlad lokalizuje vlastní jména, tam, kde je to, to, je, je to příhodné. No a každopádně jako, že, tě lidi jsou obrovští, ta bitva je obrovská a on udává i odkud pocházejí, takže někteří třeba pocházejí ze Zodiaku, což je normálně jako místo, někteří pocházejí z mlečné dráhy, což teda předpokládáme nějaká jako delší um, oblast. jako to je um, Jsou tam jako města vedle Plejad, jo, jsou tam hvězdy nad Kapaduky a podobně. Takže tam je jasná nějaká geografie. Přirozeně pokusit se jako namalovat mapu jeho vesmíru by bylo podobný, jako pokusit se malovat mapu galaxie ve Star Treku. Nebylo by to jako úspěšné, není jasné jako co kde končí a jak je to velký, ale při nemenším jako má představu, že tak jako my se můžeme podívat jako na zemi, jako na mapu, můžeme si ji prostě namalovat. Na povrch štítu, jak by to tak řekl, dělal, tak si můžeš namalovat mapu vesmíru z, z země a říct si prostě: Aha, tamhle žijou tihle, tamhle žijou tamhle ti, a tady je mlčná měst dráha, tam žijou ty uh, obrovské kolosy s koněma a podobně. Ano, přesně tak. No a teďka potom po té bitvě, kterou oni teda vyhrajou, tak je tam popis měsíce a to už je, to už vyloženě jako ztrácí zábrany a opravdu si užívat, že tam může popisovat takový věci, které možná byly k nalezení v těch historických spisech. Na to měsíce nežijou nezbytně přímo lidi, ale... No koně suplné tam žijou, to jsou jako ti <laughs> domorodí obyvatele v měsíce v podstatě. A on třeba píše, chci teď vylíčit co jsem uviděl zvláštního a podivuhodného za svého pobytu na měsíci. Především se lidé na měsíci nerodí s žen, nejbrž z mužů. Muži se žení s muži a vůbec ani neznají jméno ženy. Až do 25 let se každý provdává, potom se sám žení. Obtěžkávají nikoli v břiše, nejbrž v bříšku lítka. Jakmile se plot počne vyvíjet, stehno zesílí a oni je po určité době rozříznou. Vyjmou plot ještě neživí, nechají jej ležet s otevřenými ústy na větru a tak je přivedou k životu. Nějaký vtipný komentář. Já jsem ji poslouchal. <laughs> okay. e, ještě o jiném neobyčejném ukaze chci vypravovat. Žije tam zvláštní druh lidí, takzvaných stromovníci, kteří se rodí tímto způsobem. Vymou člověku pravé varle a zasadí ji do země. Z něho vyroste velmi vysoký strom, masitý podobný penisu. Má však větve i listí. Jeho plody jsou žaludy, loket velké, když dozrají, očešou je a z nich lidi vylupují. Těhle stromovníci si přidělávají pohlavní údy umělé, zámožní ze slonové nové kosti. Chudí dřevěné a jim se stýkají se svými snoupenci. nic. No, co na to chceš říct? No, co to přesně tak nenosí bousy, Což je zvláštní. I když někde na kometa. I když někde prý na kometách, je to zvyklý zvykem, nosit bousy, ale nosí jenom drobné kníry nad kolenem. Cool. Takže říkáš, že to jsou až tak velké hipstři, že už nosí jenom drobné chvíry nad kolenem. Jo. Možná, že se tam taky dostaneme za několik let. Uh, OK, myslím si, že dřevěný astronominový dilda už netrůzneme. No má tam, tam jako, uh, zajímavé věci, třeba že uh, mají otevírací břicha, ve kterých si ukládají věci a když uh, jejich dětem je zima, tak si zalezou do těch břich. Což bylo jako zajímavé, protože on se vlastně, vlastně tvoří nějaký jako absurdní popis o lidí, kteří jak by mohlo vypadat prostě někdo na měsíci. A potom to domýšlí trošičku do důsledku. Jo. Třeba, že jo, jak by se takový otevírací brycho nebo použít. Takže tam můžeš třeba skládat své osobní věci, nemusíš nosit tašku a podobně. Um, a zároveň prostě, že jo, je to jako klokán, můžeš se tam sklávat dítě. Nemusíš vyměňovat oči. Můžeš si, když, když ti špatně funguje oko, tak si ho prostě vytáhneš a pak jsou lidi, kteří mají, kteří skladují skladují, prostě učili sebe doma, po nich si je vyměníš a, a vidíš dobře. Což se objevuje u Kiana? Je třeba ten, u toho Ikaro ten člověk ukradne oko nebo sebere oko, orlovi a nasadí si ho a pak vidí dobře. To mně přijde, že není úplně jako uh... Tak těžký si představit, že ho to napadlo, protože zase v tom mýtu u Perzovi máš ty tři Gryhy, ty červenice, které si podávají jedno oko mezi sebou. Což je to možná znáte z toho filmu Souboj titánů, kde oni mají takový skleněný oko. V tom mýtu to vypadá, že to je normálně oko, že to je prostě orgán, který mají jeden jenom na šerování. Dobrý, no, tak pak se dostanou z toho měsíce, zase mají odletí, a po cestou se staví v městě Lamp, kde žijou lampy. Ty lampy tam mají normálně svoje domečky a v, žijou tam. A svítí. Svítí. A, a chodí k soudu a prostě když někdo soudí, tak je zhasnou. Zase yes. to ne nepatrně to domyšlí do do, do důsledku. Jo no, myslím, že když se nějaká lampa spozdí nebo něco, jasně, jasně. Když jsme vystoupili, nenalezli jsme žádného člověka, za to jsem uviděl mnoho lamp. Jsem tam se mejhajících a na náměstí. A u přístavů pobleskující. Některé byly malé a vypadaly jaksi chudě. Několik málo se jich však velkou skvělostí a nápadným jasem hlásilo ke kruhům znešeným a zámožným. Měli své příbytky a kandelábry, každá svůj vlastní. Jména měli jako lidé a slyšeli jsme jejich hlasy. Nijak nám neubližovali, dokonce nás se zvali ke stolu. Ale my jsme se přece jen báli a nikdo z nás si netroufal ani něco pojíst, ani usnout. A když se nějaká lampa opozdila, tak ji potom zabili tím, že ji zahasnuli. Um, takhle se připadá, se už pak dlouho v Ikei, tak uh, začne vidět takováhle věci <laughs> v některých oddělení. Yeah. A uh, třeba, co je zajímavé je, že vlastně nikde v tom vesmíru se nepotkává a nemluví s nikým, kdo by byl z vesmíru, že jo. Že to není sci-fi, kdo by přemýšlel, jak teda uvažuje taková lampa prostě, pojďme se s ní pokecat. Ne, jako teda že mluví řecky, jo? ale nikdy se to nepokuší dělat. Um, takže všechno to je jenom jako snaha ukázat, jak je to absurdní náobruze z pohledu toho domácího pozorovatele, že dokonce i ten král měsíce je někdo, kdo připul na měsíc um, ze země, je to vlastně člověk normální což je divný, jako jak se prosadil mezi uh, takovou... Takže zase třeba je to možnost jako způsob pro jak vysvětlit tu jazykovou bariéru, ne? že to je vlastně jako někdo z Řecka. Který se naučil koněpluštinu? Jasně, koněsubštinu. Uh, koněsubštinu, uh, jasně. No, koně plusy, to je v Česku někde. To je pravda. No, každopádně takže nepotkává žádného jako místňáka nebo nebaví se s ním. A, a co je, můžu, je zajímavý, zajímavý technologický nástroj, se kterým se potkává, je nějaká, nějaký super že on Tam je nějaká divná studna, ze které jde slyšet všechno, co se odehrává na Zemi. Což to pokládám, je nějaký jako směrový, na um, Naslouchatlo, aby neslyšelo všechno najednou. Ale každopádně tam je zároveň teleskop, který může vidět všechno, co se děje na Zemi a kouká na své kamarády a tak dále. Jo, on Takže říká... má představu o tom, že můžeš mít optiku, kterou vidíš na nějaké extrémní vzdálenosti. Jo, jo, já vím, že on, to se pamatuju, že on říká nějak, že viděl své příbuzné, jak pláčou, protože si myslí, že jsou všichni mrtví a tak. Jo, no. E, no, potom odletějí z vesmíru a přistanu zase na moři a nějakou dobu plujou a spoukne vedliba. Další, uh, yeah, a, takže další celá peripetie je v bříše Vedliby. Oni přijdou na to, že ta, na té bříši, v té bříše je jenom ostrov, který vzniknul z, ze spolikaného um, Bahna. Je tam nějaký santusák, který tam žije se svýma dětma mm -hmm. a tak. A, to je celá armáda santusáku. Oni no, potom poskládaní vojsko je, a no, no, no, no, no, no. Ryby. tam zabít nějaký ryby. Tam je jeden nějaký člověk, který tam žije, a pak tam jsou různý národy, a ty dáry jsou jako zvláštní, Ale Ale žije tu, odpověděl stařec, tvorů nespojlečenských a v podivného. V západní části a na konci lesa bydlí uzenáči, kmen s uhoříma očima a krabými tvářemi, bojovný, odvážní a živící se syrovým masem. Na druhé straně vpravo bydlí tritóní, kteří se horní části těla podobají lidem, dole mečounům. To je trochu škoda. Dobrý by bylo, kdyby měli třeba horní část těla jako mečovny, mm -hmm. je taková Užitečnější, ale zase pak těžší. Třeba... Co, co je jako zvláštního na dolní části mečovně, že? Proč ne třeba dolní část vstruhá? Uh, whatever. Uh, popravdě řečeno, jsou snesitelnější než ostatní. Vlevo bydlí klepe, klepetáři a hlavotuníáci, kteří mezi sebou uzavřeli spojenectví a přátelství a, a tak dále. No a tady tahle pasáž mě hrozně připomněla epizodu seriálu Star Trek Voyager, která se mnou The Void která spočívá v tom, že vesmírná loď Voyager a kapitánka Janeville se dostanou do vesmírné anomálie, která je, je vlastně uzavřený prostor, konečný, ze kterou se nedá odletět a nejsou tam žádné planety ani žádná hmota a energie. Jediné, co tam je, jsou jiné lodě, které se tam dostaly. No a teď ta epizoda spočívá v tom, že samozřejmě, protože to je extrémně jako náročné prostřední na přežití, tak se tam rozvinula taková jako barbarská anarchie, kde ty lidi, kteří tam často stráví velké množství času, se živí tím, že vždycky, když nějaká loď do té anomalie spadne, tak oni rychle se snaží přepadnout, vy vydrancovat a pak z těch zásob žijí vlastně přepadají. Je tam taková pirátská společnost, navzájem se přepadají a, a, a zabíjí se. No a samozřejmě dějí té epizody je ten, že ta kapitánka Jiméva tam vnese ty ideály Spojené federace planet, a přesvědčí ty nemozemštěny, aby potlačili svoje jako barbarské pudy a místo toho, abyste navzájem trancovali, tak spojí ty svoje um, limitované zdroje a prostřednictvím spolupráce přijdou na způsob, jak se společně z té anomalie dostat a má to takový šťastný konec. A naznačuji, že tady ten postup je pohledně <coughs> jiný. Že místo se toho poskládá dohromady vojsko ze všech lidí, kteří potká v úměstí Velryby? No ne, jenom ty náboženci poskládají vojsko a postupně vyvíjí všechny ostatní národy, které si tam vyskytují. Ano, takže on v podstatě jako vyřeší tu stejnou situaci tím, že spáchá genocidu v té Verlibě. Ver že že ta, ty jeho námořníci, kterých je asi 25 nebo tak, se domluví s tím jedním santosákem, co tam žije, a, a prostě postupně vyvraždí úplně všechny ty národy, kteří žijou uvnitř té verdliby. A někdy, někteří tečou, někteří tečou. Try, to tečou. To utečou. někteří utečou. Trito oni utečou, trito když jim, tak vyskáčou ze žaber a tak. No, no a potom se dostanou z vedliby a to je totální mindfuck, tím, tím že ji zapálí. <laughs> protože kdyby někdy jako vás padlo, verliby, tak prostě zapalte jí. Zapálí... Byly lesy, takže oni zapálili ty lesy, no. které v ní roztou. Oni zapálili ty lesy a ta Verliba umřela. A on tam doslova píše, pak už se nám zdálo, že ta Verliba začíná trochu smrdět, tak jsme poznali, že je mrtvá. Takže vylezli, normálně, museli se podepřít zubité zubité nějakým kmenem, aby tam neuvízli. Pak je tam taková, taková peripetie, že viděli skrz zubité Verliby námořní bitvu, kterou vedli obři, kteří místo lodí měli ostrovy a pádlovali pomocí cipřišových stromů. A zase ta bitva je popsaná, jako se popisuje námořní bitva, třeba u Tukideda, který napsal dějiny Balponéské války, že on říká, jako, jak ty obří ostrovy se do sebe jako, zaklesly, a jak se potápěly, Řekové bojovali na lodích takže že se navzájem trup, kolik lodí se potopilo na různé straně, některé lodi zajaly i s posádkou a takovéhle věci. No a poslední paripetie je, je takový, taková věc, která mi připomíná, jestli se to zaznamenali, teď bude film Ready Player One, který je na, na, na motivy knihy. A to je v podstatě dílo, které dovádí k dokonalosti a k absurditě posedlost referencemi v popkultuře a nostalgie 80. lety. Což je kniha, která je prý, to je na motivy knihy, která je prý celá jenom popis toho, jak vždycky ten, ta postava je někde v nějaký virtuální realitě, která je zaplněná jako postavami z nějakých jiných děl, populární kultury, že vždycky někde přijde a řekne. A tam stal Darth Vader a vedle něj stál kapitán Picard a pak tam přišel, já nevím, Freddy Krueger a, a řekl ciao a tak. A trailer na ten film vypadá, jako kdybyste vzali úplně všechny a nevidesátkový filmy, spláceli je všechny dohromady a udělali z toho film. A přesně takhle působí ta poslední část Lukianova eh, románu, protože on se dostane na ty ostroje Blažených, což je posmrtný život a tam potkává historické a mytické osoby, a baví se s něma. A je to super, protože si z nich může dělat srandu. Jsou tam takový lidi jako třeba Hannibal, Alexandr, Odysseus, Homer, Sokrates a tak dále. A to bylo, to bylo poměrně, v faktické literatuře poměrně častý takový, taková pomůcka. Když jste chtěli napsat fiktivní dílo, ve kterém se baví historické osoby, tak jste ho umístili do podsvětí, protože tam se můžou i anachronicky navzájem potkávat lidi, kteří by se nemohli spolu bavit za života a konfrontují svoje názory. No a on se tady z toho dělá srandu z těch lidí. E, takže třeba, třeba říká, jen Platon tu chyběl, žil prý osamělý v té obci, kterou sám vymyslel a řídil se tou ústavou a těmi zákony, které sám napsal. Což je očividně jako, Což je očividně vtip na Platona, protože jeho ústava byla tak nepraktická, že by se ji nikdo nechtěl řídit. Také MP přišel, kol dokola ožehnutý a po celém těle opečený ale nebyl přijat ačkoliv snažně prosil. Empedokles presokratický filozof, který slavně skočil do sobky. Um, protože chtěl dokázat, že to je Bůh. A, a posledně o akademicích tvrdil, že sice chtěli přijít, ale že se dosud zdržují rozhodnutí a rozvažují, neboť ani to nemohli dosud pochopit, zda vůbec nějaký takový ostrov existuje. A to je zase takový jako deep joke. No, on se dělal srandu z nové a střední akademie platonské, což byla má škola ve, Staré, ve starém Řecku, která právě v tomto období byla střediskem takzvaného starověkého který měl ale jiný význam než skepticismus novověký. Z těch zpráv, které o těch lidech máme, to byly lidi, ze kterých si často dělali srandu, že oni vlastně kázali to, že se mají lidi zdržovat usuzování. A často se z ní dělá srandu takže jsou naprosto nepraktičtí díky tomu. Jo, jeden z těch filozofů, um, uh, Carneades, jeho prý musel zachráněvat jeho následovníci, aby neskočil nebo spadnou z útesu, protože se zdržoval usuzování, jestli tam nějaký útes je nebo ne, nebo třeba málem vkročil do silnice a přejel ho vůz, protože um, se zdržel usuzování, jestli mu hrozí nebezpečí nebo nehrozí. Ale zase ten skepticismus měl výhody, protože když byl na nějaké rozbouřené lodi a všichni se tam modlili a báli se, že jim hrozí smrt, tak on byl úplně v klidu, protože se zdržoval usuzování, jestli je v nebezpečí nebo není. A právě z toho se dělá srandu tady ten, ten, ten Lucianus, protože říká, že ti akademici nechtějí na ty ostrovy Blažených, protože se zdrží uh, usuzování, jestli ty ostrovy existují nebo neexistují. To se dělá srandu vlastně z antických jo. To je jako kdyby tam přišel a dostal otázku, odpověď na otázku Why did the chicken cross the road? Že? Bylo tam kouře, řekl mi, překročil jsem to, protože jsem se chtěl nazovat. Nebo tak něco to takové věci říká? Že třeba říká, proč? Ta ptá se na Homéra, odkud je. Protože v Antice bylo typicky jako spekulovat o původu Homéra. A Homer mu říká, že je ve skutečnosti Peršan, který ho unesli Řekové, a pak už se nechá jméno Homer, protože mu to četalo dobrý. A rozhodně vidí teda. Jo, to je něco jako kdyby třeba George Washington byl Rus nebo něco takové. Nebo kdyby se Barack Obama narodil v Koněplusích. Jo, jo, jo. Ne, nebo jako kdyby třeba zakladatele amerického kosmického programu byli na cestí. <laughs> okay. A pak ještě vidí ostrov ze Síra. Což jo, jo, je vidí, o... vidí, vidí ostrov ze Síra, to je pravda. On, on potom ještě krátce pluje na, kolem ostrova mrtvých, což je jako peklo v podstatě. To tam není tak moc... Rozepsané roze, roze, jako třeba v Danteho božské komedii, která možná tím byla tak inspirovaná, což je škoda, protože to je ten ostrov, na kterém jsou trestané duše hříšníků. Jsou různí lidi, kteří jsou pověšení za barlata a takovéhle věci. A, a tak, no. Mimochodem, tam vidí ty spisovatele, ze kterých si dělá startu, kteří jsou tam potrestaní za to, že Tak to je Science Faction v Antice. Máte nějaký dotaz? Můžete využít toho, když nás budete poslouchat, tak se nás nemůžete na něco zeptat. Bohužel. Ale kdybyste třeba poslouchali ten podcast a připadalo vám to vtipné, jako dnešní epizoda, tak máme facebookovou stránku, na kterou dáváme různé krátké a humorné ukázky z primární literatury a nějaké jako vtipy a takovéhle věci. Tak my třeba. Ještě děláme to, že recenzujeme filmy, které jsou zasazené v Antice z hlediska historické věrohodnosti. To znamená, jako jestli to dále smysl. Jo? Dělali jsme třeba ten film 300 bitva u Termobil nebo Souboj Titánů. Ten jsme teda nerecezovali na základě historické věrohodnosti, ale recenzovali jsme, jestli odpovídá těm mýtům, těm primárním pramenům. A teďka budeme, to tady můžu porozradit, to naši posluchači ještě nevědí, má experimentovat s novým druhém formátu. Budeme na zvukovém médiu, znamená na podcastu, recenzovat klasické obrazy, které jsou zobrazují antické motivy. Sice je neuvidíte, když to budete poslouchat, ale je to taková dobrá a prýová epizádová si vlastně. Prožím psát textové recenze filmů, protože bys nem mohl psát textové recenze nebo zvukové reference o udělali. Tak jo, tak máte nějaký dota. Já, já, já jsem sišel někde zkubo mě a všude, že jsem u vás neslyšilo, ale zapojalo něco, aby nějaký ten podcast nebo. podcast? Jo, jmenuje se to podcast Anteportas. Jako je Hannibal Anteportas, čo? Hannibal před branami, tak to je podcast Anteportas. I, i, můžete to vidět i na, v programu a na plagátech a tak, které tady jsou. Je to asi nejjednodušší vygooglit a je to na YouTube, na iTunes a takových podcastových aplikacích. Jsme největší podcast, který se zabývá civilizací starověkého Řecka a Říma ve střední a východní Evropě. <laughs> Bezpochybě nejediný, je doufám. Já myslím, že jo. Jo a ještě, ještě jsem zapomněl jeden takový důležitý disclaimer, jo. Ani jeden z nás jsme odborníci na nic v podstatě. Petr studoval asi rok klasickou řečtinu a já jsem nestudoval nic takového, ale jak jste asi poznali, tak čteme ty primární praveny. Jo. Tak ještě nějaký dotaz. Máte jedinečnou příležitost poprvé a možná naposledy v životě zeptat se na něco, co se týká science fiction fantasy Ano. Jo, tak my... To je skvělá otázka, no. My vlastně nevíme, kdo ji napsal kdy a jak se původně. Jako vždycky, když u těch, těch starých spisů, jo, že potřeba si před uvědomit, že samozřejmě nemáme nikdy třeba spis, který by ne, jako vyprodukoval ten autor, nebo který by třeba pocházel ze starověku. Jo. I u velmi slavných děl, které jsou jako fakt základní prostě díla té antické literatury, když se koukáte, Odkaď, z jaké doby pochází ten úplně nejstarší rukopis, který máme dochovaný, tak to je třeba 15. století, což je prostě jako víc než tisíc let potom. A, takže samozřejmě jako mezi tím autorem a tím, co, se, co máme jako v ruce, se může dít všechno možné. Takže z když se jako říká, tady tu knížku napsal tenhle člověk, napsal ji v tomhle ruce a takhle se jmenuje, tak to je všechno spekulace která je někdy lépe a někdy hůře doložená. Jo? A u některých děl je to fakt jako, že nevíme, jestli to... I u některých Lukianových děl je to fakt, že nevíme, jestli to fakt napsal on, nebo jestli to je padělek, protože když byli lidi populární, tak lidi vydávali svoje vlastní spisy, jejich jmény, a my to nedokážeme poznat. Někdy se třeba stane, že jsou díla datovaná do 2. století před naším letopočtem až 9. století našeho letopočtu, a z pravidla, všechny, všechny názvy, pod kterými jsou známa antická díla, tak ty pochází až ze středověku nebo z novověku. A byly to jenom jako nějaká, nějaké pomocné slova nebo pojmenování, které se ti editoři těch rukopisů tomu dávali. Jo, třeba u, tohle má já, což je nejlepší antický astronom. Se to datování jako zkouší různými způsoby. Jedna, která na základě původu překladu. Jo. Takže jsou některé arabské překlady, které se potom dostaly zpátky do latiny, a pak jsou některé přímé a latinský překlady. A na základě toho, jak se odlišují chyby v různých těch překladech, můžeš dovozovat, kdy se ten překlad jako odchýlil od toho původního originálu. To je něco jako, když se studuje genetický kód různých druhů a tam vlastně sleduje, že jak se, jak se, jako, kdy, kdy se vytvořily různé odchylky. A potom alternativní datace je třeba na základě astronomických pozorování u Maja, kterého který ho datuje asi do, až do 15. století, což je zvláštní, jako je to nikdy až první až 15. století. A potom další datace je podívat se, co Tolemayus říká, a on říká, že je z 3. století. Ale by tam cítí konkrétního válece. Takže ještě, když to říká, tak je to Ještě vzám jeden dotaz, trochu přetahuje, už poslední. Ano. Jo, to záleží na tom, se mluvíme, o kom se bavíme. Lukianos pocházel z Sýrie, byl to Syřan, a východní část římské říše mluvila řecky, takže on normálně od malička mluvil řecky, samozřejmě mluvil latinsky, protože byl vzdělaný, všechno to psal řecky. Řičtina byla nejenom vý, jako úřední jazyk, v podstatě i obcovací jazyk poloviny té říše, ale byl to pořád ještě jazyk vzdělanců. Takže třeba když Marcus Aurelius, římský císař, psal na Slovensku nad Hronem eh, meditace, že jo, meditation, six, no k sobě, k sobě. Hmm. Tak, tak to psal řecky, ačkoliv normálně, že jo, to byl říman. A, no, a potom některé věci jsou napsané latinsky. No, a to byly spíš taková jako vulgárnější věc. Filozofie se zpravila pořád v Řecky. Zemědělské spisy, architektonické spisy a podobně se mohly psát latinsky. Mohly psát latinsky. Spisy o stokách a akvaduktech se psaly latinské. Do, Dobrý je třeba taky si uvědomit, že jako řecky psané spisy nebyly ve středověku v Evropě známé, protože existovala jako kulturní separace mezi Byzantskou říší a a západní Evropou, takže třeba Platón nebyl známý ve středověku. To si lidi úplně neuvědomují. E, Aristoteles byl ta, ta vlastně postava, nebo ta tvář starověké filozofie. Platón byl objevený na západě až po zroucení Byzantské říše, po dobiti osmany, kdy řeckové utíkali do, do západní Evropy a přinášeli sebou ty řecké kopisy. Takže třeba jako, mm, še za Šekspíra spousta jako klasických historiků, kteří psali třeba o římské občanské válce, jako byl Ateanus a tak, tak to byla úplně nová věc. To byla žhava, to bylo teprve pár století staré. Tak děkuji vám za pozornost, my tady ještě budeme se pohybovat, takže kdybyste se chtěli na něco zeptat, nebo třeba si zase nepamatujete jméno toho podcastu, tak my se s vámi rádi pobavíme. A tak děkuji za pozornost a příjemnou zábavu. Děkuji za pozornost.